Alam al-rijani, sunna'u al-hayati, akmaru al-layani, manaru al-hudati. Alam al-rijani, sunna'u al-hayati, akmaru al-layani, manaru al-hudati. Ovo al audio izdanih pripremio izavaz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 <سؤال> ايا من تسامى وخلل مناما جرى العمر يمضي وراءه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يحده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضل الفؤادئهم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله والسفيء من خلقه وخليلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 وشرري محثاتها وكل محدسة بداح وكل ب بالله وكلضلا في النار ثم أما بعد. Kaže بعض من ت برك بالشجرة أو حجر أو نحwiما. Poglavje traženja berekta preko drveta kamen i slično tome. Traženja berekة može biti. Legitimno šerijatom ili zabranjeno. Pa ono što je šerijat potvrdio kao legitimno, da se traži od njega bereket, jeste, na primjer, bereket od Kur'ana, od učenja Kur'ana. Ne potiranjem po mushafu, nego učenjem Allahovi Tebarake otaala riječi. Jer uzvišen je Allah Tebarake otaala kaže Kitabun enzelnahu ilajke mu barak. Knjigu koju smo ti objavili, ona je beričetna. I sve drugo znači što se tiče Kur'ana, jer je Kur'an puta, koliko ljudi samo izbavilo se iz upute, iz džahilijeta putem Kur'ana i putem sliđenja Kur'anske Kur upute. Postavlja se pitanje kako da razlikujemo pravi bereket od onoga koji to nije. Kako ćemo znati da li je određeni čovjek, da li je u njemu bereket ili nije? Gledamo, zači njegova dijela. Podvrnemo njegova dijela Kur'anu i Sunnetu. Pa, na primjer, od ljudi koji su bez sumnje beričetli i u kojima je uzvišeni Allah dao veliki bereket i zadužio umet njihovim dijelima, jeste šeho lislama i Za razliku od ljudi koji prizivaju sebi bereket, koji su u stvari novotari i koji rade ono što oponira, zači Kur'anu i Sunnetu. Kao to da čovjek dođe, na primjer, prvi dan Bajrama, nalazi se u Meki. A u isto vrijeme njegovi prijatelji ga vidjeli kako pod kuće svoje u mjestu rođenja kolje kurba. Kažu Evlija. To je šeitan, to nije Evlija. I može ponekad šeitani da učine ljudima, znači, obmanu preko takvog čovjeka. No, međutim, u tome nema nikakvog bereketa, jera ako je bio kući, nije mogao biti tamo. A ako je bio kući, onda mu je hađ nepotpun. Nije obavio, znači, hađ kako treba. Ili na dana refata i slučno tome. Ovdje kaže babu mente brrake bi šeđaratin poglavlje traženje bereketa od drveta. Pa je spomenuo ovdje drvo općenito. Stoga je Omar radijallahu talanhu od njegovih pronicljivih postupaka jeste bilo to što je posjekao drvo ispod koga su ljudi dali prisegu poslaniku kada je video ljude kako dolaze i dive se tom drvetu i mogli bi eventualno jednog dana svetkovati ispod tog drveta naredio je da se drvo posjeće jer davanje prisege pod drvetom nije bilo ciljano šarijetom bilo, je bilo, bilo gdje da se dala prisega, prisega je ispravna pa tako to drvo ne bi imalo nikakvu, znači, posebnu vrijednost, niti bi ga ljudi smjeli uzeti, znači, kao mjesto na kome će svetkovati. Dalje, kamena, obožavanje kamena, odnosno, bolje kazati, traženje bereketa u slučaju, od kamena, tamo se radilo u onome kamenu koji je u Jerusalimu, sa koga kažu da je poslanik sa sveme krenuo u Israim i Rađ, odnosno u Mija i ili crnog kamena koji je smješten na uglu Keabe ne može se tražiti bereket, nego se crni kamen poljubi ili se rukom potere i nakon toga se više čovjek ne potira po tijelu. Ne potira se više po tijelu sa a, tom rukom, jer Omar radi Allah, ono koji je najbolje vjeru nakon poslanika sallallahu alaihi wa sallam i bekra, kaže ja znam da si ti kamen ne koristiš nikome, niti možeš kakvu štetu odkloniti ali da nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da te ljubi nijate ne bih poljubio. Pa bereket ili ovaj, traženje beričeta od određeni stvari mora se znači moramo se dati šerijatska dimenzija i mora se znati gdje je dozvoljeno čovjeku da traži je bereket. I to je slično da li on kaže autor babu men tabrake bi shajara au hajarin wa nahvihi I tome je slično bilo šta drugo. Bilo da je kuća, bilo da je zid, bilo da je turbe, bilo da je ajvetovca, bilo šta drugo. Nigdje se berećet ne može tražiti osim tamo gdje je šerijat naredio, znači da se traži brazne građevine. Čak ni kabur sobal je ukopan poslanik s.a.v. i zidovi kojim je ograđeno i platno koje je stavljeno, ni od toga se svega ne smije tražiti bereket jedan šerijat nije ukazao znači na utemeljenost toga potom je autor spomenuo ajetu eto sura najm gome uzvišeni allah te baraque ta kaže afaraitu mulate wal uzza wa manat al salisata al okhra alakumuz diza kaže uzvišeni allah te baraq da kaže te o latu i uzau i manatu trećoj manje cijenjenoj Zar su za vas sinovi, a za njega kćeri, to bi tada bila podjela nepravedna. Nakon što je uzvišen, Allah je Allah Tebarak je otala govorio na početku sure en Neđm o onome što je vidio poslanik s.a. od znamenja kada je išao u Merađ. Spominje ova božanstva. Pa hoće kazati šta ova božanstva vrijede i šta znače u odnosu na ono što je poslanik s.a. vidio. Ola su zaista, uodnu sene ono što je on vidio, alaihissalatu wassalam, biedna i niznatna. Afarajtumun laata wal-uza. Allat, jumhurul me, qarih, jako učili, učili su, Afarajtumun laata wal-uza. Allat, biste štida. Doke, ibn Abbas, ibn Zubair, i drugi, doksu učili, Afarajtumun laata wal-uza. Sa teštidom, na, sa teštidom na ta. Ovo su kipovi koje su, koje su ljudi u džahilijetu obožavali, pa je došao, znači, šerijet da ukaže na bjednost tih kipova. Pa je lat kip koji je bio obožanstvo za, za stanovnike taifa i neka okolna i neka okolna plemena. A farajtumun late wal'uzza. Al'uzza je kip koga su obožavali pripadnici plemena Kurejiš i Benukinane. Oni su, znači, svako je pleme imalo svoje kipove ili je više plemena učestvovalo u zajedničkom obožavanju određenih određenih kipova. I nalazio se ovaj kip u između Tajfa i Meke. O sad strali se Tel Uhra. Ovaj kip je bio između Menate, je bio kip između Meke i Medine obožavali su ga Huzeil i Huza i Evs i Hazređ. i posebno su poštovali ovaj kip, jer su od njega započinjali svoje putovanje prema Meki kada su išli na Hanč. Omenate sali setel u Hra i treće manje cijenjeno zato što je menat ženskog roda. Ova su dva prva muškarci. Pa i treće ovaj, ovaj ženski kip nije bio toliko cijenjeni kao ova dva. I kažemo da oni su spomenuti ovdje ne zbog njevoj vrijednosti, nego samo da se ukaže znači na ništavnost onoga što su obožavali kada se uporedi sa znamenjima koja je vidio poslanik, s.a.v. kada je išao na mjerač. To bi bila nepravedna podjela. Elekumu zekeru walhev nunsa tilke iden kismetundiza. Zar vama pripadaju muš, muška ili muškarci, a njemu pripisujete ženski pol, to je zaista nepravedna podjela. Pa oni su pripisali Allahu Tebarak je o tala žensku djecu ili rod ženski, a to sami sebi nisu htjeli pripisati, nisu time bili zadovoljni. Pa ako ste htjeli biti pravedni, onda ste trebali pripisati Allahu Tebarak je tala, mušku, a ne žensku. Iako svakako niti to nije dozvoljeno i strogo je zabranjeno, no međutim pa su počinili ovdje prestup sa dvije sa dvije strane. Oni kada im dođu ženska djeca, ne hovalica, po i ne znaju šta da radi, da li da ih pokopaju tako žive ili šta da učine. Pa sonda Allahu tebarak i taala pripisivali ono čime sami nisu bili zadovoljni. Pa je Strogo znači zabranjeno tražiti bereket od bilo čega što nije potvrđeno šarijetom, da je dozvoljeno, da je poslanik sa osadome od toga tražio bereket ili da je to bila, je li, je to bila praksa prvih, prvih generacija. Potom je autor spomenuo predaju od Ebu Akhida Lejsija, u kojoj prenosi da je rekao, Ebu Akhida Lejsi, ashab kaže, Izvišli smo sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wasallame, na Huneyn. A tek odnedavno smo napustili nevjerovanje, kufr, znači skoro smo primili islam. Mušici su imali lotosovo drvo, kod koga su skrušeno kleječali i na koga su vješali svoje oružje. Drvo se zvalo Zatu za tu Anuat. Prošli smo pored lotosovog drveta i rekli, Allaho poslaniče, daj da i mi imamo zatule nuat, napravi i ovako nešto, kao što oni imaju. Allaho poslaniče je rekao, Allahu ekber, u istinu, to je steđenje ranih naroda. Tako mi onoga u čioj ruci je moja duša, rekli ste isto ono što su izreličani kazali Musa'u, ali i selam, napravi ti nama Boga kao što oni imaju bogove. Iđa lena ilahem kemalehum alihe i ti nama napravi Boga tako su vodili Musa kada se proslu pored ljudi kaže da imamo mi Boga kao što oni imaju kale innakum kaumun teđhelun vi ste kaže uistinu narod koji nema pameti i rekao je dalje poslanik vi ćete uistinu slijediti primjere oni koji su bili prije vas ovako je zabiliž ovaj hadis imam tirmizi imam tirmizi ovako je zabiliž ovaj hadis u svome sunenu i hadis je vjerodostojen Ebu Neis Al-waqidi je pozvao ashab a Poslanika sallallahu alejhi je selleme umroje 80 68. hidžske godine kada je imao 85 godina. U jednoj se predaj navodi da su izišli a na dan oslobođenja Meke. No međutim ovdje je spomenuto znači da je to bilo su izišli prema su izišli prema plemena Saqif i Hevazin su okupili ogromnu vojsku, protiv poslanika, salasem, pa se on odlučio da im se lahoposlanika, salasem, da im se suprostavi. I Keno je sa 12.000 muđahida, 2.000 iz Meke i 10.000 koji sa njim došli iz Medine kada su oslobodili znači Meku. Pa su asabi bili toga dana zadivljeni svojim brojem. Pa su kazali nema danas toga ko će nas pobijediti. Znači mi smo danas pobjednici. Broj ih zadivio. Pa uzvišen je Allah tebara kjoj tala objavio Lekad nasarakumullahu fi mevatine kathira o jevme hunain id ađebetkum kathretuhum id ađebetkum kathretukum I Allah vas je pomogao na brojnim bojištima i onoga dana na hunainu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo felem tugni ankum šeja a nije vam u stvari ništa bilo od koris pa su bili iskušani no međutim napravi je a, opet pobijedavila poslaniku sa sasredom njegovima sahabima jer ih je učvrstio znači na istini kažu Allahu poslanici čej daj inama, napravi i nama zatulano atkao što oni imaju zatulano atkao pa im je poslanik sa sasredom ukazao na pogubnost ovoga postupka i osudio ga O ga je riecima Allahu ekber, a u drugoj predaji subhanallah. A u drugoj predaji subhanallah. Oni su pomislili da je ova stvar nešto što približava Allahu tebarake o taala. Nisu nikako ni razmišljali, ni pomislili na kraj pameti im nije bilo da je to šta. Od stvari koje su širk. Nego su znači kazali želeći time da se približe stvoritelju a zavođali. Pa je, pa, je pa je poslanik s. Sal s. rekao Allahu ekbar. Govoreći time riječi kojima čisti Allaha azeođel od onoga što mu oni pripisuju. Ili kada je rekao subhanallah, sladar neka je Allah. Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša kazali ste isto ono što je Musaov narod kazao Musaov. Kazali ste iste riječi. Oni su kazali stvar ili su tražili činjenje stvari koju su činili mušic. I ona liči. Pa vidimo da je, iz ovoga zaključujemo, da je povuka u biti određene stvari, a nije u njenom imanu. Kako god da je nazvao, ili na koji god način da joj prišao, ona ostaje, znači njena srž i njena bit ostaje ostaje ista. I u ovome je dokaz da čovjek može u određenu stvar smatrati da je da ga približava stvoritelju, a ona ga udaljava. Kao što ljudi rade sa novatarijama. Koliko ljudi praktikuje novatarije i smatra da se njome približava gospodaru Azeođel, a ona ga samo udaljava od stvoritelja te Tebarake motela. I nakon toga, kroz istoriju se dešavalo ono što se desilo i u ovome vremenu, da su ljudi znači, uzimali uh, razna mjesta za svetinje, I da je, znači, šeitanim uljepšavao te postupke, tako imate toga u Damasku, puno u Egiptu i na brojnim drugim mjestima. Kaže Šehol Samim Unkaim, kako su ljudi samo brzi kada treba učiniti širk, kako to lahko prihvate. Da dođu do kabura, da se zavituju na kaburu, da prinose žrtvu na kaburu i sl. tome, pod izgovorom mi cijenimo i poštujemo toga velikana koji je u kaburu. Pa čine ono što se smije činiti samo Allahu te baraka i poput zavjeta, poput žrtve i slično, i slično tome. Pa cil njegov znači ne bit, ne bit stvari. Ako je ovakav slučaj bio sa ashabima poslanika sallallahu alaihi vseleme, šta da kažemo onda o vremenu koje je naslijedilo nakon toga kada je zavladao veliki džehl veliko nezdanje i kada su se ljudi udaljili znači od, od svoje vjere. Poslanik Salasajme ovdje nije, znači, uzima u obzir to što su oni a, a to što su oni željeli hajir i što su željeli dobro. Nego je, znači, žestoko osudio taj postupak i povođen znači, za, za drugima što je u šarijatu zabranjeno. Pa je nama zabranjeno da slijedimo ljude drugih vjera i ono što oni čine osim ako imamo u Kur'anu ili u Sunnetu naredbu ili pohvalu ili dozvolu da se slijedi jeli, određena određena stvar. Isto tako nije dozvoljeno tražiti bereket od nekoga drugog mimoposlanika, sa osalime, kada je riječ o ljudima. Znači, da potaremo po drugom čovjeku pa da tarimo po sebi, to je zabranjeno. Kao što bi je jedan brat pričao, došao je jedan pakistanac kod Sudesija imama u Haremu i tražio da mu priđe, pa su mu dozvolili ovi jeli, stražari da priđe Pa je turio mu prst svoju u njegova usta i onda počeo da tare po svoje odjeći. Radi bereketa. A ovaj nije očekio šta će biti, jel? On misli ako prst uđe u usta sudej sija, zato što je lijep karija i dobar karija, da će to odmah biti bereket po njegovom tijelu. To je zabranjeno. Nećete naći nikada, ni u lažnoj predaji, da je neko od Davina potirao pojegu bekru pa potom posebi. sebi. Nikada. Niti po Omeru, niti po Osmanu, niti po Ali, niti po bilo kome. Niti je neko da ashaba potirao po Ebu Bekru. Niti po deseterici kojima je obredovan Čennet. Niti nekod tabina nakon toga po ashabima. Niti je nekod nakon toga potirao po nečemu što je ostalo iza poslanika, ali oproste, iza Ebu Bekrele Omera. Toga nema. I to je zabranjeno. I o tome smo obširnije govorili kada smo govorili o poslaniku, alihi, u našem ciklu su je li ako se sjećate što je bilo prije možda neki 6 ili 7 godina. U svakom slučaju, a u tome je isto tako sprječavanje se do zraja, preventivno pravničko sankcionisanje, zatvaranje vrata šejtanu da priđe, znači i da napravi, znači belaje među ljudima, odnosno da im pokvari, da im pokvari njihovu vjeru. Uome äh po glavnju, autor je spomenuo puno mesela ili pitanja koja zaključuje iz ova dva argumenta koja je naveo. Ajed sura neđm i hadis Ebu Lejsa el Prvo, tumačenje ajed-a i sura neđm, a to su riječe Allaha te baraka u ta'ala a faraitu mullate u la'uza omenate sali setel uhra. To je prvo. Drugo, spoznaja suštine i značenja onoga što su ashabi tražili. Pa hadisu kazuje da je traženje bereketa od drveta ili od kamena zabranjeno i da su to putevi koji im su koračali priješnji narodi. I tako su otišli u zablodu. Treće, oni to nisu učinili. Ovo je jako bitno. Oni to nisu šta učinili. Nego su tražili od poslanika vseleme, da im to priušti. Pa je to znači bilo traženje, a nije bilo činjenje. Četvrto, oni su time željeli da se približe stvoritelju Tebarake o Teala. Pijeto, kada je ova stvar bila skrivena ashabima, pa njena skrivenost drugim ljudima mimo ashaba je prečala, tako? Ako oni nisu mogli znati da je ta stvar zabranjena ili nisu znali to vrijeme, onda mnogim drugim ljudima koji su po imenu muslimani ili i praktikuju nešto od Islama, a osnovne stvari Islama ne poznaju i kako da čuvaju svoj teuhid, to je sigurno to je sigurno preće. Šesto, da sahabi imaju brojna dobra djela, izlazak njihov, borba, hajdi koji im je običio uzdišenja, Allah te barak i tala, i poslanik, salam, no međutim, nije Allahov poslanik, ali i s.a.s. našao im opravdanje za njihovo šta? Pitanje. Nije im našao opravdanje za njihov pitanje, nego je rekao Allahu ekbar, želeći time zaći osuditi, osuditi njehovu postupu. Dali, sedmo, poslanik svala nije našao im opravdanje, nego i je ukorio sa riječima Allahu ekbar, po drugom rivajetu, subhanallah. I ukorio je riječima vi ćete uistinu slijediti primere onih koji su bili prije vas. Vi ćete uistinu slijediti primere onih koji su bili prije vas. Osmo, osma mesela, velika stvar, ovdje kaže el emru el ekbar, ili el emru el kebir. I ovaj stvar ovdje ciljana, a to je da je Allah, poslanik, a sahabima rekao da je njihov zahtjev isti kao zahtjev izraeličana. Kada su rekli Musa'u, i lena ilahem kemalehum alihe, ti nama napravi Boga kao što oni imaju božanstvo. Deveto, da je negiranje toga značenje La ilaha illa Allah. Legiranje čega? Da se uzme, zato lenovat, da je to sastavni dio La ilaha illa Allah. Da je to sastavni dio riječi La ilaha illa Allah. Iako je zbog svoje preciznosti to ostalo asahavima šta? Skriveno. Nisu to znači poznano. to pitanje da se poslanik sallallahu alaihi sallam zakleo pri izricanju fetve ovdje šta je rekao, tako je onoga učio i ruci je moja a poslanik sallallahu sallam se ne zaklenje osim na velikoj stvari osim na velikoj stvari nije on, ali i sallallahu kao ljudi koji se zaklenju za veliko i za malo za svaku riječ u Allahi nego se zaklenje čovjek najvećom zakletom Allahom tabaraka ta samo na bitnim i velikim stvarima Jedan nesto, da širk može biti veliki i mali, jer oni svojim zahtjevom nisu izašli iz vjere. Ovdje autor kaže da širk može biti šta? Veliki i mali. Pa potom kaže da su oni ovdje učinili, ili ukazuje da su oni ovdje učinili mali širke, jer nisu time izašli šta? Iz vjere. No međutim, da li je ovo mali ili veliki širk što je traženo? Ovdje se kaže, poslanik sa Osama kaže Allahu Ekbar, kazali ste isto što su kazali Izraeličani kome. Musa Olaj Sala napravi nam Boga kao? Pa je poistovjetio dva, znači dva slučaja sa svih strana. Pa se može, znači, shvatiti da se ovdje radi o velikom širku. No međutim, nisu Ashabi izišli iz vjere zato što nisu ga počinili. Bili su novi u vjeri, nisu poznavali to tražili su da ga učine pa nisu ga šta nisu učinili pa tražiti da se učini nešto i učiniti je to različito jeste znači postoji razlika u traženju odeljene stvari i u mjenom i u neno činjeñ kazali smo dakle da imaju dvije vrste da imaju dvije vrste širka. imamo veliki širk i imamo mali I kazali smo, ranije smo spominjali, da uzvišeni Allah neće oprostiti širk, ni veliki, ni mali, koga bude činio i ko umre bez teobe. To je po manjinskom dijelu Leme. Dok većinski dio učenjaka kaže da se riječi, inna Allahe la jaghfiru en jušreke bihi, Allah neće oprostiti da mu se širk čine, odnosi na veliki širk, a ne na mali. Šeho ljusl. i ljusl. i kaže odnosi se i na jedan i na drugi. I na jedan i na drugi. Širk, dok većina uleme nije tako razumjela. Iako je, iako je mali širk veći od velikih grija. Jel to Abdullahi ibn Saud govori, kako je došlo od njega, da kaže da se zakunem na Allahu lažno, draže mi je, nego da se zakunem na drugom mimo Allaha istinito. Pa da kažem vallahi, a ja ne istinito govorim, draže mi je, nego da kažem tako mi babe, a ja govorim istinu. Jer je kazati tako mi Allaha i slagati kriva zapletva odnosno lažno zaklinjanje i to je šta? Veliki grije. No međutim, kada kažeš u ebi tako mi babe, to je šta? To je mali širk. To je mali širk. No međutim, može, u zaklinjanju može, tačno, može biti veliki širk. Kada bi čovjek smatrao da je babo taj na kome se može zaklinjati kao na Allah. Pa si da po istovjetuju i dao si mu ono što pripada jedino Allahu te barakaju. Ta nam to je druga stvar. No međutim niko, uglavnom to ljudi jeli ne smatraju tako nego se zaklinju znači iz svog nezadnje i džehla što je što je veće od velikog grijeha. 12 a, a tek odnedavno smo napustili kufer što ukazuje da su ashabi znači bili ovdje a da su bili novi u islamu i da im je to bilo nepoznanica a da je to drugima šta bilo poznato i nepoznato. Molim Pa poznato, oni kažu nama je bilo, ta skupina koja je tražila nama je nepoznato, ali drugima to nije bilo šta, nepoznato, nego kaže mi smo bili novi u islamu, no međutim gdje su oni prvaci koji su otišli, nisu tako niš, nikada ni pomislili nešto da jeli li tražio od poslanika, salallahu alaihi wa sallam. 13 Trinaesto, izgovaranje tekbira kada se čovjek čudi. Pa je dozvoljeno čovjeku, suproto onima koji smatrali to mekruh, to je neispravno, ispravno je je dozvoljeno čovjeka da se čudi, da kaže Allahu ekberu ili da kaže subhanallah. Jer se od selaudio poslanik kada ustaje opo noći kaže subhanallah, ovaj približio se šer i i slično tome, a e, znači poslanik je sa osrame zaklanjao se, a ovaj e, govorio subhanallah ili Allahu vik kada se čudio i u tome nema nikakve smetnje inshallahuteala. Allahu o se do zarae. Eh, preventivno pravniško sankcionisanje, znači zatvaranje vrata Znači, koja mogu otvoriti put zla. 15. Zabrana poistovječivanja sa neznalicama, sa džahilima. U bilokom pogledu. 16. Sržba prilikom poučavanja. Sržba, tako kaže autor ovdje. El gadabu indetalimu. Gdje srpska? Gdje to piše da se naljutio? Pa velikim glasom tako se kaže? Tako hadis kaže velikim glasom? Poslanik je sam rekao Allahu ekber. Kultum kema qale banu Israila le Musa alejhiselam. Autor je braćo Sheikh Muhammed ibn Abdul Islam. Allah te bareke ve tala -ba. je dao razum kakav nije dao mnogim mnogim islamskim učencima svatanju i razumijevanju šerijatskih argumenata i izlačenju zaključaka iz njih. U takvom jednom ambijentu sa sasvim kaže Allahu ekbar. Hoćeli kazati u jednoj normalnoj, znači atmosferi, normalnom govore Allahu ekbar, nego dok je kazao Allahu ekbar to ukazuje što da se na lute s jedne strane, iz druge strane možemo dodati na ovo ili možemo svatiti da je bila ljutnja. Je Nije nije spomenuto, no međutim možemo kazati Sam kontekst riječi, kazali ste kao što su ljudi kazali, musaovali se. Hoće li poslanik sam sam te riječi govoriti lijepo, blago, nježno ili će povist svoj glas? Da ukaže na veličinu stvari koje istražuje. Ime određene stvari koje se govore lijepim tonom. Znači, tiho Objasni se. No, međutim, imaju i stvari koje zatjevaju da se govori o njima glasno. Pa je tako poslanik osram, dizao glas, samim bere, da su da ljudi mogli čuti na pijecu, da kaže un viru ja vas ja vas opominjem batrom. Pa, da kaže ashabima, opominjema s batrom, nije to djelotvorno kao kada šta digne svoj glas. Pa isto je tako i ovom je slučaju radio Rasulullah 8, pa to se može zaključiti, šta, iz iz konteksta, znači hadis Dalje 1700 opre opće pravilo gdje je spomenuto da 100 putevi koje će ovaj umet slijediti ljudi prije je koji su bili prije koji su bili prije nas No međutim ovo je spomenuto al to, to ne znači da je to ne znači da šta dozvoljeno da se slijedi u kom slučaju može biti znači određeno spomenuta, spomenuto ali ne znači da je dozvoljeno kao što je rekao poslanik Salomon da će se umet pod delta 73 stupine znači to da je dozvoljeno dijeljenje Rekao je poslanik saßerdem da će žena putovati bez mahrama toliko i toliko da se neće nikoga bojati. Zna ukazivalo to da je dozvoljeno ženama da putuje bez mahrama? Nikako, nego hadis je došao da će biti Hadis govori o miru da će žena biti sigura, moći sama putovati. A to da li je dozvoljeno da putuje ili ne šta to je? To je duga stvar. I o tome je došla znači jasna, o tome je došla jasna zabrana. Kao što je došlo da je poslanik, stalo sam rekao, u hadisku Buharije koji imao, ali da će biti od njegovog umeta ljudi koji će ohalaliti svilu i alkoholi. Ne mora, što ne znači nikako je li, da je to dozvoreno. Osamnesto, da je ovaj hadis jedan od znakova poslanstva. Je se zaista tako desilo u umetu da su ljudi slijedili šta? Puteve, oni koji su bili prije, i da ljudi uvijek slijedili znači puteve puteve drugih, mimo puta islama. 19. Da je sve ono što je došlo kao ukor židovima i kršćanima da vrijedi i pa su ovdje ukoreni ko? Židovi koji su tražili od poslanika, sallallahu a.s. da im učini a, a, a, jeli od, od Musala i da im učini Boga kao što drugi imaju Bogove. Pa tako vrijedi taj ukor i za ovaj umet. 20 kod učenjaka je poznato pravilo, to se zaključuje, jel i da, jer dok je poslanik sam samo sudio to, to ukazuje na tu da se ibadeti mogu potvrditi samo jasnim šarijatskim šta? Argumentom. Jasnim šarijatskim argumentom, a ne mogu na drugi način. 21. pitanje da je put ehnul kitaba pokuđen kao put mušlika. Znači, u tom pogledu nema nikakve razlike i vjednicima je zavrveno sljedenje ove puteve. I 22. I zadnje pitanje, da onoga ko je napustio određenu stvar, čovjek ko je napustio određenu stvar, nije siguran da u njegovom srcu nije ostalo još uvijek čega? Primjesa onoga što je imao. Pa napustio je čovjek kufur, možda ima pri njemu toga. Napustio je širk, napustio je velike grijehe, napustio je novotariju, napustio je put novotara i zabludjelih, No međutim, ne mora značiti da se, u jeli, očistio, da se u potpunosti očistio od toga. Pogledajte ovdje, 22 pitanja. Prvo se samo pitanje veže za Ajeti, Sure, Enneče. A 20, ostalo 21 pitanje se veže zašto? Za Adis. Što mislite, kakav je to razum? da ali iz jednog ovakog katkog hadisa izvučete 21 tačku ili stavku o kojoj se svakoj niti se može zasebno govoriti. To sigurno ukazuje znači da je Šejh al Muhammed ibn Abdul bio čovjek koji je jako dobro razumijevao šerijatske argumente naročito kada je u pitanju znači kada je u pitanju dešnit i kada je u pitanju ispravno vjerovan. I time je Autor završio znači, ovo poglavlje u kome je znači, treti rana zabrana traženja bereketa od drveta ili kamena i ono onome što liči njima. Ja bih večera samo kratko a, dotakao se jedne bitne tematike koja se aktualizirala i ona se aktualizira sa vremena na vrijemenu, međutim u a, prošloj sedmice je posebno znači, došla do izraž, izražaja A to je fetva egipatskog muftije Muhameda, e, nije muftije nego on je al-Ezhara kada je Muhammed kada je dao izjavu da će zabraniti zači nošenje nikaba na al-Ezharu i tu je izjavio da je nikab tradicija, da nikab nema nikakvu uteminenju u islamu i jednu djevojčicu u osmom razredu je prisilio da skine nikab pred njim Ušteljca je kazala, ta djevojčica nosi nikab samo zato što ste vi došli. Najavila se je delegacija da dolazi, pa ona spustila, znači nikab ni svoje lice. U protiv njom kaže u razred, ona nema nikaba. Jer su sve, jel, djevojč, djevojke, pa nema potrebe da nosi nikab. No, međutim, on je rekao, ja bolje znam, kaže, islam od tebe i od onih koji su te rodili. Tako je rekao muftija. I djevojčica se pokorila pod pritiskom, morala se, znači, pokorci, skinala nikab. I onda je on k ili riječi koje čovjek koji poštoje sam sebe ne bi smio kazati, a da ne govorimo o poštovanju muslimana kao muslimana, rekao je djevojčici da si, koji, da si kojim slučajem lijepa šta bi teko onda stavila na lice. To jeste vjerojatno da si, da si lijepa kao što nisti ponjavu stavila na lice ili caradu na kakvu da se ne vidiš i o tome, a ne samo nikad. Ovaj muftija a, koji je postanen na ovako odgovorno mjesto koje je u Egiptu ravno a, ministru ministara na glavnom ministru. To je znači mjesto. I ovo mjesto ne može, ne može biti smijenjen s ovoga mjesta osim na dva načina. Da umre ili da dadne ostavku. Treće nema. Ne može biti smijenjen. Takva je znači pozicija na da viva znači smijenjen samo na ova dva načina. No međutim nije Tantawi nije on ovaj a, Nije on prvi put došao s ovim ispadom. Tantaui je poznan po svojim fetvama koje se kose sa jasnim izvodnim islamskim učenjem. Tantaui recimo kaže da je dozvoljeno čovjeku da pohrani svoj metak u banku kamatnu i da uzima zagarantovanu dobit. Naravno, on ne kažu kamatu, on kažu zagarantovanu dobit. Tom je ovo što je nazvano zatolenuvat, bilo ili nije, mijenjanje imena šta ništa. Ne znači, danas u aranskom svijetu kažu za kamatu feoaid, korist. Ona nije korist, ona je šteta. Pa ti je nazovi kako hoćeš, ona je kamata u šarijetu. Nazovi je obrada papira. Administracija, ona je kamata. Nazovi je kako hoćeš. Imena ništa ne mijenju. Pa je rekao da je to dozvoreno i kaže, ja sam, lično, onda navodi nepobitan argument, kaže, ja sam imam imetak u banci i uzimam koristi od banke. I kaže, to je način poslovanja koga nalaže vrijeme. Vrijeme ga nalaže. Vjerovatno, ovaj... Drugoje škaze samo da je poslanik sa svojim živ i on bi negdje pohranio svoj metak u mekotkama banke. To je prvo, znači jedan njegov ispad i bar ovdje trebao se prikriti da to ne spomni jer poslanik sa kaže kako došao kod Buharija kod Muslima da govori da će svim uh, sedmicama njegovog umeta biti opošteno osim onima koji javno griješe. A kaže od javnog griješenja čovjek nešto uradi na veće pa ostane pa govori ljudima uradio sam to i to. Allah prikrio njegovu sramotu, a on je sam potkriva. Tantavi smatra da nema razlike između šija i sunija u temeljima islama. Znači šije i sunije u temeljima islama. je to su neka sporedna pitanja. Jedna je naša ulema koja je pisala tomove i tomove knjiga da upa, ukažu na šije i na njiho zabludjelo vjerovanje koje ruši temelju, temelj poslanice kojom je došao Resulullah s.a.v. Nađite mi jednu knjigu da je neko napisao u pogrdi Nekom od islamskih učenjaka, od pripadnika Mezheba, četiri, koji su bili na, na, na Mezhebu. Nikada to nećete naći. No, međutim, naći znači da su pisao šijama. Pa zbog čega je onda i kako može znači, biti ista is, is, is, is, is stvar i li li li šija i sunija. Dalje, a, Tantavi isto tako smatra da a, žena, kada je bila ona afera oko Nikaba u odnosno oko hijjava u Francuskoj, on je kazao, izjavio je, ako francuska vlada želi da zabrani nošenje nikaba, ovako sjedi. Znači, gledao sam video snimak njegov, kaže, fa hada min haqihim, hada min haqihim, hada min haqihim. Ovako ponavlja tri puta, da slučajno ne bi neko ovaj bio zaposlen nečim pa da ne svati, kaže, ako žele da zabraje nošenje hijjaba, ne nikaba, hijjaba, u Francuskoj to je njihovo pravo, to je njihovo pravo, to je njihovo pravo. I nakon toga, naravno, jeli, to je deređa, nakon koje više nema deređe, dobio si sve moguće deređe francuske, a kaže, a muslimanke koje su tamo, one će biti kao propis, u šarijetu propis prisiljenog. Znači, pokorite se i bit kao prisiljeni, kao što te uzviše mi Allah neće obračunavati kada ideš svinsko mjesto. I da ne citira ajeti, انما حرم عليكم الله انما حرم عليكم الميته ودمه ولحم الخنزير وما هو حل غير الله به ina kontoga kaže dozvolio mi ona a a kamen turrajre bagir wala adin fala isme ali akobe prisilen da jede Jel' u nužde. Dakle, ovo je čovjek koji predstavlja muslimane, koji govori o ime muslimana. Bar 80 miliona tih egipćana koji živi ili više, govori u njihovo ime. A da ne govori o njegovim sitnim ispadima i riječima, poput a, toga da je duhan a, haram običnim ljudima, ovim službenicima koji nemaju dovoljnu veliku platu i ne mogu podmeti osnovne potrebe, a dozvoljene velikim biznismenima, biznismenima ljudima koji imaju para, to je ispad sam posebi i pitanje pitamo se da li muftije kada otvorio knjigu islamske usputencije i pogledao šta islamski učenjaci govore kada je napravio takvu razliku među šerijatskim obaveznicima. U svakom slučaju, euh je znači izjavio da je nošenje nikaba da je to tradicija koja nema utemeljenja u vjeri. Tradicija adet, to je adet. Za adat nemaš nikakvu nagradu kad alaha ja je nosio, ja činio, on ja činio. Adet je ono što je što je ovaj poistovjećena jedna i druga strana. Znaci nema utemeljenja u vjer. Kaže imam Gazali u sam djelu Jahulumidinu u drugom tomu na 61. strani kaže krostolića muškarcu otkrivali lica. A krostolića muškarcu šta? Otkrival lica. A žena izlazile na napolje sa nikabima. Krostolića, tako kakav imam Gazali koji umro koje godine? 505. I godine. Kaže ibn Hadran skalani u Fatul Bariju devetom domu kaže stalna praksa je da žene izlaze u džamije, na pijece i putovanja sa rikabima da ih ne vidi muškarci. Stalna je praksa. I on to sad znači tu stalnu praksu koju poznatstvo istoriča pripisuje čemu? Pripisuje to tradiciji. Imamo hadis u kome poslanik sallallahu alejhi kaže: "La tentaqibu al muhrimatu wa la Žena koja je u haramima neće stavljati ni kap i neće stavljati rukavice. Haram je ženi na hađu da stavi kap, Ne smije staviti nikab. Niti smije obući rukavici. Dobro, iz hadisa se razumije da mimo hađa, šta? Ne da je obaveza, ali da se mimo hađa stavlja nikab i da se stavlja šta? Ako nisu bile poznate nikabi rukavice, zašto poslani govori na hađu ne smiješ staviti nikabi rukavice? Podobrići je Allah poslaniči, što nam to govoriš? Ako to nosi nikab? To nosi nikab, Znači, ako toga nema, zbog čega to govoriš? Znači, bilo u vreme poslanika, sljusme, i on to vidio, i on to odobrio. I to je tradicija. Nemoguće je da čovjek koji je učio Kur'an i Sunnet, koji je čitao, a nema veze sa politikom, a nema veze čine, politikom, da kaže da je nikad tradicija. To je nemoguće. Ako je ikad otvorio kitan i sunnet i riječi u po pitanju pokrivanja lica žene, nikada neće dozvoliti sebi, neće moći kazati, neće se usuditi da kaže da je pokrivanje lica tradicija, adet. Ali je problem ona treća stvara, to je šta? Politika. To je problem. Jer ti kada na kakvom god da si odgovorno mjestu, ti si odgovoran za to mjesto i ti si u isto vrijeme političar i diplomata. I ti moraš nastojati da udovoljiš svakome i tako su mnogi pali i izgubili i dunjavnog i ahirete. Esma radijallahu talanha kaže Esma kako bilježi hakim, sa koji je kao sunce u podne, kada nije oblačno vrijeme. Čist, ispravan, kako kaže, imam je hakim, izdehaj više, halvani drugi. Kaže, pokrivale smo našta lica na hađu kada bi naišle muškarci pored nas. Mi smo kazali da je na hađu haram žen da stavi šta? Nikak. Ali nije zapravo šta da pokrije lice nečim drugim. Nečim što je odmaknuto od lica, znači da nije priljepjeno uz lice. Jer ovdje Esma kaže mi smo lica kada bi prolazili pored nas muškarci. Pa je zato poslanik sa osadom rekao u Hadisu, neće žena na hađu koja je u hrama stavljati šta? Nikab. Je li rekao neće stavljati nikab ili rekao neće pokrivat lice? Ne stavljati nikab. Riječi poslanika sa osadom su precizne. On je mogao kazati žena na hađu ne pokriva lice. Tada je to završeno. No međutim nije rekao to, nego kaže žena na hađu ne stavlja šta? Nik Ja bih samo ovdje da spomenemo mišljenja islamskih učenjaka to mezhebima, a vi strpite malo. Mislim da ovo je bitno, jer braćo, ništa čovjeka tako mi Allaha, ništa čovjeka ne može održati u vremenima fitnete, iskušenja osim ilm, da poznaješ svoju vjeru i da znaš šta je tvoj selef govorio, tako da kada god nađe kakva šubha, jednostavno bude kao ogledalo, kada udari zrak sa jedne strane i samo se pod istim uglom vrati nazad. A ne moj da tvoje srce bude kao spužva koja će upijati vodu, samo upija, sve što dodje šubhe upija. Pa vidite čovjeka u godini dana promijeni deset meseba. I deset različitih mišljenja. I deset puteva. Zašto? Zato što nisi poznavao ni jedan. Pa zato koji je god došao, kako su vjetrove najlazile, tako su te šamarali i tako su imenjeno svoje stavole. Pa ništa čovjeku ne može, znači, ne može ga učvrstiti do znanje, a ako ga nema, bit kao suhi vjetar u olojnom danu. Prvo, hanetijska pravna škola. Naša, naša hanetijska, lijepa pravna škola. Kaže, imam El tahtawi, nije tamtawi, nego tahtawi. El hanefi, kaže ovako, slušajte što kaže ovaj hanefiya, rahimahullah. Zabranjeno je mladoj ženi otkrivati lice iz predostrožnosti, ne zato što lice se smatra intimnim nestidnim dijelom ženskog tijela. Kaže, zabranjeno je mladoj ženi otkrivati lice. Ovako kaže u Hašijetu Tahtawi, ala Merakil Felah na strani 241. I ovo znači što vam govorim, ovo je sve znači uzeto direktno iz originalnih dijela Hanefijskog fika. Dva, kaže Ibnu Abidin u dijelu kaže Abidin ovako, u dijelu El Feth stoji da je ženi pohvalno dok je u ihramima. Pazite, dobro slušajte. Da je ženi pohvalno dok je u ihramima da nečim zastre lice pohvalno, mendub. A u dijelu en nihaye da je obave za pokriti ga. A kaže u dijelu el muhit, a ova dijela el fet, en nihaye, el muhit, to su dijela čijeg fika? Hanefiskog, to idno abidin prenosi iz dijela hanefiskog fika. Kaže, a u dijelu muhit stoji, ovim se aludira na to da je ženi zabranjeno otkrivati lice pred muškarcima, strancima, osim u nuždi. Ko to kaže? Hanefiski učenjac. Ovako stoji u Haši do Abidin, treći tom 629. strana. U Hanefiskom dijelu Mežmaun Enhur stoji ovako. Navodi se u djelu El to je dijel Čirpika. Hanefis, Hanefiski učenjac prenose iz svojih dijela. Kaže, zabranjeno je mladoj ženi otkrivati lice iz predostrožnosti. Slušajte dalje. A u naše vrijeme ženi je bađib nositi nikab. Pa onda kaže, ne samo vađib, nego farziv. Ko kaže ovo? Hanefijski učenjak. Kaže, u naše vrijeme, iz predostrožnosti mora popriti lice. Znači, nije vađib. Ali kaže, u naše vrijeme, kada su ovi učenjaci živjeli? Koliko sto veća prije naspom? Ali kaže, u naše vrijeme, že nije to vađim, Ma kaže, nije vađib, nego je farz. Zašto je rekao farz? Zato što Hanefi je... Prave razliku između farza i vađiva za razliku drugih učenjaka. Pa kod nije vađiv, nešto je što je naređeno kategoričkim argumentom, bilo Kur'anom ili Mutavatir Sunnetom. Kaže, danas je to vađiv da pokrije lisa. Ovo kažu hanefijski učenjaci. jadni su hanefijski učenjaci po ocjeni Tantavija. Ibn Uđejm el-Hanefi kaže, naši, to jeste hanefijski učenjaci, kažu, u naše vrijeme, slušajte dobro, brać, u naše vrijeme, Ovo je, jesmo spominjali izvor ovo, prethodno govori, jesmo ovo, jeda kao je to u Međbol Enhur, prvi tom 122. strana. Kaže Ibn Uđeim el-Hanefi, kažu naši, to jest Hanefiski učenjaci, u naše vrijeme je zbog povećanog stepena smutnji. Ha. U naše vrijeme je zbog, kaže Ibn Uđeim, prenosi ovo od Hanefija, ne prenosi od jednog, nego kažu naši učenjaci kaže, u naše vrijeme je zbog povećanog strepana smutnji zabranjeno da mlada žena otkriva svoje lice u pristupu muškaraca. Vidite li Bahru Rajk, prvi tom, 284. strane. Na drugom mjestu Ibnudžem kaže, u istom dijelu, na trećem tom, na 345. strane, kaže ovako, kada bi žena uvrijedila moškarca stranca, prolazi stranac i ona kaže mangupe, počinila bi krivično dijelo. Također kada bi otkrila svoje lice pred muškarcem koji joj nije mahrem, jer njemu nije dozvoljeno gledanje i njoj otkrivanje lica osim u stanju potrebe nužde. Nije dozvoljeno osim u stanju potrebe nužde. Ovako kaže u trećem tomu na 345. stranu. Ibn Nuđajn je rođen u Kairu 926. hijaske godine, a umro je u 970. Dobro, ako se oni tada govorili u Kairu je vladala islamska država, ima halifa, Centar ilma i je bio u islamskom svijetu, u Kairu. Ako on tako kaže u naše vrijeme zbog povećania i fitneta mora žena pokriti lice, što onda da mi kažemo za naše vrijeme? I što bi onda tek ovaj učenjak kazao za Tantauja i brani pokrivanje lica? Allah ga uputio na pravi put. Pet, a ne fisk učenjak. El govoreći, odjeći žene na hađu, kaže, žena će otkriti lice, to jeste, skinuće nikam, a neće otkrivati kosu A ako nešto drugo spusti preko lica i udalji ga od njega, to da nije priljubno uz lice, kaže dozvoljeno je, ne samo kaže da je dozvoljeno, to je mendub i to je pohvalno. Ovako kaže u svome djelu Eddurul Muhtar sa Hašijama od Ibnu Abidina u trećem tom na 629. strani. Ovako kažu hanefiski učinjaci. Znači svi govore, ili ja je obaveza, ja našto mlado je ženi, ja fitneti, ili da mendub. I govorimo ovdje na hađu. Pa je to ovaj na hađu. Govorimo hadž. A kad ćemo kasnije zašto govorimo hadž? Da nemalički učencaci imam Kur'tubi kad je sometefsiru, cijelo žene cijelo tijelo žene je avret stidno čak i njen glas. toga, njeno tijelo nije dozvoljeno otvoreto osim u nuždi kada se radi o identifikaciji i u slučaju bolesti. Identifikacija znači da otkri lice. Tako kažu Some Tefsiru 14. tomu na 218. strani. Kaže Imam al-Hattab, rekao je Kadija Abdul Wahhab, znae ako se žena boji fitne dužna je pokriti svoje lice i šah. Melahe bol dželil, drugi tom 181. Treće, ima Mezurkan i kaže, dozvoljeno je ženi u hramima prekate lice, zastirujući se od muškaraca, to je čak obaveza ako se boji fitne. I tako malikijski mezheb, i tako sam spominjao pet učenjaka za šafijski mezheb i pet učenjaka za, za hambelijski mezheb i za hirijski mezheb. Svi kažu, svi, da je ženi ili obaveza, malikijski, onaj, uh, hambelijski